أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم لك الحمد في دنيانا وأخرانا لا نحسي ثناء أنت كما عطنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وبعض يلوطا بركويداتنا جد فيه يلوطا بركويداتنا جد فيه Hu, shanuh, karaoke, ratna, reading, jesLO, goodness, sudape, allahu Jelle Jelaluhu ve Jelle Shannuh në vazhdimin e surës madhe në të cilin jemi duke ullin duar me sëmjegu para gjemotin këtë Ramazan e luësim Allahu Jelle Jelaluhu që i përgjdo hartë edhe një halë e përgjdo hartë ka dhëtë sevapët që gjithë vetë me i dalë insha Allah këto sevapë insha Allah Allah u i avdalë primve që kanë vdekë të umetit Muhammed Mustafa së taj e o pakua t'i ve që i pojën dë gjojnë i tëqadu ahbarahum wa ارضاما من, من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الله اله واحد ما كيت ايات كفيلو كود نداله مي اجي كود نبريمتون كو ها دار كود تشوفو سي لو كيني مرضيت جماهتين داروا ملي ديو مبسمين متصيلين متصيلين كالون ايات متصيلين بروبليماتيك كالون ايات نتاه Poqë na dërse ne kaluar ditën e hejte për punën e jehudëve dhe levanave, të cilët kishin kalu aq këth, kishin kalu aq larg dërësa, u deklaruën edhe matën në atese Uzairias, jalli Allahu tahash li Allah ta'ala. Nazarat, kristërat, Isa jalli Allahu tahash li Allah ta'ala an yekuna lahu walad. Sub kaajeta rizum ma postave per menin nijo edhe ma zi se ajo që ju s'pjegu adit në fushën e kufrit edhe në fushën e mëzbesimit e thonë i këto nuk e patën gol u zëhirin gjalli Allahut nuk e patën gol isën gjalli Allahut i mërën e evet dhe dëmë ma përshë sa ato ka thonë Kuran i Kerimi për zotëna fa i tëkëdhu ahbarahum wa rëhbanahum arbabem min dunillah fa dhe që allahu gjallë gjallë gjallu hu gjallë gjallu edhe dhe që asaj që i sharuan thallë shumë në kofër me besimin se dikur shqen ka gjali kryusit fa edhe disa persona qërë që i konsiderojshin të shëjt edhe ato i banën zotna e kushishin ato pra kura një kerimi i njef me fjallën ahbar edhe me fjallën rohben e unë dhe të i sjevej shqip shka e nkro për këto për të adit për kajemi të full hapër me gjohën arabisht edhe me thonë njëri imbushër me diturit Kurse rohben, i thojnë ati njëri, i të njëndahat nga populli edhe kapot për dhe një kodë redikun, e në mënirën edhe ta që i lutë zotit të këjtësisht i ndarë nga njërzia, e këtë në arë që kësë fjallë të nga i thojnë rohben. Rohben, nuk ashtë mirë, gratë ka një harë me i thojnë zotit shpijës rohben. Luin ka një harë, gratë ka në e përdorin kushe për a i gare pak, i thojnë rohben, ashtë fjallë shum është fjale cila banë në vetë e karakter shumë negativ. Pra nuk banë në muslimanër. Robana është aji cili është nda për e popullit vetë edhe ka shku me i boj i badet zotit a gjë ku s'ka asuj, ku s'ka asë buk, a gjë ku s'ka asë pastrim, a gjë ku s'ka asë borim, a gjë ku nuk një popull, a gjë ku një kjë civilizim. E kanë vetë për nga merë në realisatë usëra. Mëja rësullë Allah, kur të mërzitë me në prej të këshiave dhe pre Është mirë ndahemi prej popullit i vojm Allahut on kodrët ajo. Është mirë në mersi njerëzve që meta ke probleme, ti daj probleme me ta. Edhe këshillojsh brenda rrafën e problemeve, këshillojsh, kritikon, ta huizvërteton, këshillojsh ose kritikon rëndë, edhe ta ndalojsh të keshën ta urdhës mirën, mira. Kajte mirë, mirë pas skandalit frapa i vajnë kë i vajet Allahut për kodrë. Ti e shkatbojn. Pra? Ti e shkatbojn. Nëse moja, nëse moja e brumit, ka dëshirë që sitani e vetë në zahmet në brum, vetë tri e mojë, nëse aja moja, s'ka problem, sa nëzorë për brumit, brumit e nëzorë për ata, pra janë brum, mrena duke me nejtë për me bërë brumit e mirë. Kush është moja e popullit? Kushë moja e popullit janë intelektualet? Moja e popullit janë njerës të shkolluarë? Maja e popullit janë njerës të cilët kanë dituri A ta nëse i kinë prej ati popullit Nuk i dhujnë ati popullit nuk, nuk janë mot ati popullit Mes dhuk me qenë Mes në ralat e popullit dhuk me qenë Me kshilua dhe me ndalu Ta i takadhu ahbarahum Varohbanahum Erbabe mindunillah Ta jahudit të në kryshtenet Shkun aq larg Në dëvijimin e përshme primin Ative sa i, përp... i përkatbëthimit Gjetën edhe qërë njëzla që isës Edhe zhejrit Se edhe këto janë zotna. Po të nderuar, këta kanë një koishi popullin me aparme emrin tonë pranë dhënore këto koishitetone po bojn, po bojn kalihare. Ëh, sa e njerëz vetë tinë në rrethoin na neve, as bashkësi soi. Isha ne kuin zati Allahu, tava shensava dikushi. Domethën edhe në çetër ka thon Kurani i Kerimit. Edhe në çetër veçati. Edhe ai çka ka bën diçka me ka sherbi me vetën Drisan qëka bëta është? Ta është bëma me i besua, ta është bëma me e bëma, me konsideru zëpë. Sot halan në është të për masnishin viteve qinë për qinë po. Masnishin viteve qinë për qinë po. Me ato se kam, qëka të dojnë boj? të bojnë? Me njërës të tonë. Me njërës të tonë. Ata njërës të tonë të, të filet po tholinë, po folinë po tholin ashiqare, po folinë së dërtarisht, po folinë politikist, po folin Nuk është të në ngacëmu kushi pëse jemi musliman, nuk është të në ngacëmu kushi fel, po neve cile kanë po se shqiptar, po na i bojnë të zezë dhe që po na i bojnë se shqiptar. Kja është e vërtit, kja është e vërtit, kja është e vërtit e cila nuk më hodë. Po e vërtit atë që të në biketaj e cila edhe më pak nuk më hodë, është ajo se neve të gjithë gjanat po na i bojnë pëse na jemi në dinin e vërtit që na e min albana allahu gjellëshanu allahu kur anë ka kalëzun së pasamon ka thonë pëse të dajtë vojnë pravë të punë hasadëm min indi anë fësihim nga gjelozija që e kanë nga gjelozija që e kanë të kushka dëshirë tani për argumentët me indegjusë aga është kjo punë e vërteta jo argumentët me thasë biqin e tëgët e treja mija i ka pas dhe agradin një kohë sot dhe kanë jo Era yor dashit djegat në shtator të vitit 1993. Ja ja ja fotosën zarme. Nicën shtata e frigjamia i ka pas Nišit. Sot e ka një kamioni i bërrëlove të qytetit të Nišit me, me pari shtator, edhe ai në 91 e shprazhi kamionin e bërrëosit të qytetit të Xhamis. Xhamia e shtrumi me qilim edhe me imam. Shkupi fa xhamia i ka pas. Shkupi a ditë kur i kishte 15000 balor musliman Kis kis banuor, kejku, jamiha. Jamiha i kiste 107 më gjamia. Kur i kiste 11.000 banorë, mështë i mankej qëku, 107 më gjamia. Sa gjamia i kasët? Pra ne dhe kom të arishë, për e uru sinqerta, po. Këtërën, so sa është ta të najprek, kushi? Kështu disa politikanë të mikë, për i thëjnë popullit vërë, se të arishë nuk a sëtë interesu kur kuj shfar prekia, shko në gjami falu, po. Shko në gjami falu, me dërëtet kur kuj sa në të interesu. Sh Një në e Ramazarin, fir, edhe që në si firë, edhe hajtarë, knëshurë, një mësë atë të pëngu kërkush. Ska problem, ama palatën e gjigjim në bërgjamijës. Palatën e gjigjim gjamiës, e aderën, në bërgjamijës, për në vend gjamijës. Gjamijën e kratonës e shemi me edhe dhe në kurët në antekët, nuk e vrejnë, kushit, jalen, me khmilas, në e në kurë kushit i fjallën, me e po u lahmullat, në e dhe satarish së të në prekë kushin. Kuma nëmë kanë qënë tëri gjamija, ka me e Në, gja, në, në qendrën e Prizrenit ku qedin Prizrenit në qendrën e Prizrenit atë jasht ku ashtetash ajo rop në kuqa shtëpia e mëndrave ka qenë mas në rënimi gjamiës 45-ën ta 10 vite me ra pazera i vanve ne dhe fetaristat të nëngusë kërkush pazera i vanve e që tasha maru shtëpia e mëndrave se ne dhe fetarist për nëngusë kërkush jo me kore kemi haru se qishë nëngusë shtë fetarist pona dogu se santuna pre kurkuson ne pesi kur kemi harru kur, kur ka nis mos me naudhim meve kjo kjo puna t'harena kemi harru ai kus pelaiban keta pelaiban keta atosh ka njefin i zot e njefin i zot me vërtetë allah kurani kerim ka qone njefin i zot wala insaeltuhum man khalaqa man khalaqahum la yekulun allah me piku shu ka qriu thoin zoti na ka fat wala insaeltuhum man khalaqat samawati wal ard la yekulun allah Me i pitë kush i ka kriju to këtë dhe qilat. Thojë, zote i ka kriju. Po kish ka më bali me këtë besimin qëtër. Ki i vogli për anë i mërë më afruta i mëdhe. Qëtë to, jenë besimin e vërtet, ati dhe shka janë besimin e vërtet, kejtë këtë gjona për javë bojnë. A këtët besimit vërtet tani, i kanë formu bindjet e mikëta se islami ashtë pasherë me ufën në dite, islami ashtë dhe që atin me vëndi islami a tredëdit Ramazan Milinu islami a në haqshme shku këto janë shartët e islami e është e vërtet se këto janë shartët e islami është e vërtet e pa mohushme se këto janë shartët e islami po këto janë shtilat e islami e tanë nëse kejë dëshirë me dit atë shpijën të në kërën një sefët e dhe i maronë vetëm shtilat në nën a banonë të më të mrejnë a më një harë shtilat jë banë dyrek Kër dhe vërë shtilat, a i shtin fmitat e? E kur i shti fmit, pro? Smit ishti, kër t'i bajs shtilat, edhe t'i bajs murnat, edhe t'i bajs plakat, edhe t'i nërës drejtarët, edhe t'a lisha ta, edhe t'a shtrejshata, edhe t'a i dhahashat, edhe t'a, ta bajs rrimën e uim, atëheri i shti fmit brenat. E me shtila, bo, ja, vërtejt, për me shtilat, qka u bop, pro? E o shë vërtejtës, jam i këtë për shtilat i ka po shtila me më dhe e këtive mbulesa e këtive shtila dhe jetë ti i cili durështja vesh edhe driparën edhe përden ma në fun edhe rrimën edhe gjitha për gjona që ka i sekëm e me banun ta me të konserve u dikush të je në ndërtes e cila e ke emrin islam pra kështu kështu ashtu më bineve me vite falu be kush për të pëngoj falu e po ti që ka po pricis për falis pra anë e dhe unë e dhe në herë falna So dani seson ku falna sot, falna dhrihareve unë. E po ti dënihar falësh, unë dënihar jap veçoj. Ti dënihar shko na jeni ku në dënihar, në Ramazan. Ti dënihar tholla ila ila Allah, ul dënihar subhanallahu. Çer për har për rënojë, yezë dënihar. Çer për an për rënojë, sofien për ditë, jo jo dënihar po dënihar jo. In deru ari djaliriçi kë kanë këxhami, in deru ari jema. Allahu jalla jalaluhu wa jallashanu. Ha, ta ku Korani Kerim afdhe këlaru Na nuk së njëgojmë që të rtenë për në se Ate që Allahun Korani Kerim e tha Kush janë këtë njerëz atë u Për i njofin rëbanat e vetë për zotëna Për i njofin ulemat e vetë Djetarët e vetë për zotëna Kanë qenë dhe ata Si ju të rrnuar me i bëjnë i badet vetëm Nja Allahut edhe që të kuj kur kuj Kanë qenë të rrnuar dhe ata Dhe s'ka dhinë që tërë dhe që dhinit islam. Allahu nuk zbritit dhinë dhe që islamit. Krishtërizmi edhe që futizmi janë fa e dhevijime. Nuk janë fa e original, janë dhevijime nga e dhe teta. Talat. Elani banë nga ato marri edhe po i bojnë sot, ato marri të të të të të po i bojnë. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, fa Allahu jelle jelalu i lartë edhe i ngritur, i madhruar ashtë, ريكتي وجانبه شي باي باين تا ارتخله الله جل جلاله وجل شانه اسوكيو مور انفون ماريت ياوديفيتو يوسف الله جل جلاله يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم فدولته مجدود دريطن الله جل جلاله من غيهات اخيره فكن القران الكريم الله جل جلاله يقول انك افرمن Dhëm, dojnë me shuk dritën e Allahut me gojët e veta Pse gojën e ka përmen Ka e ka Allahut për qëllim të fjallat gojë Këtu inderuar e gjemot Edhe qka mundet me i ba një njëri me gojë një fejë Ja për shembul On këto pa fan me argumentet gjallat pa mohushme Se kryshterizmi edhe qipotizmi janë ta e jodë vërteta Qka i të i bëjë ati me fejëve a gjë me gojë se po foli Mësë jam të i bëjë dhe një sen e bëjë Absolut e Kuran i Kerim e përmen të janën gojë këto a e ka për qëllim ato gojën e hodjës ato e ka për qëllim gojën e priftit jo nësë një manjir e ka për qëllim anën informative informatikën e ka për qëllim e ka për qëllim gojën ati që ka informat e ka për qëllim Kuran i Kerim i programin televizorë E ka për qëllim Kur'an i Kërimi, lajmet e deformuara va devijuara. E ka për qëllim Kur'an i Kërimi organizimin edhe platformën e revistave për shkatrimin e moralit trive dhe të riveve të rrejavë. E ka për qëllim Kur'an i Kërimi lapsin e atij i cili ka qoftë për ndërtimin e rijetës dramaturgjike edhe asaj ndihurgjike va asaj teletersië sadaj yq teletersië edhe asaj që del nga zëtan televizor në një mënyrë kamale me mënyra Keq kësaj Allahu Kurani i Kerimi sot goj doin me prish islamin te ne juve me goj wa ya daballahu illa an yatimma nuruhu walau kariha al kafirun afalllahu jalla jalalu to keq to funi boj e un kam thon kjo s ka mendu kstu ka thon allah jalla jalalu kto keq kto funi boj e un ka thon kam thon kjo s ka mendu kur sura al-nisa yenka sura في سوره الانفال الله جل جلاله كفوا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم عليهم حسره ثم يقلبون فاتى عن فرق قال من يستور شوم پر شكاترين له پياثو ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله قال من يستور شوم پر تا شكاتروفه له يو فالله جل جلاله sa se junë në fiku leha, sa to ka investu, do të investoj në armëri halak. Do të investoj në armëri halak. Kuj investoj në hojgjë se para atu? Kuj investoj? Vetëm një gjon shumë të vogën për e teki, të mërërat së për e teki, se të mërë e dhurt më dit juve. Ndo së pa më të kam thonë, pa për për përsëris. Investojnë të hola edhe mjetët me më dëgju mu e ti edhe a i qetëri gjemot për gjene vet 20 vite me ralë 22 vite 22 vite me bo men a ki për një me a të vasë në për një me shkojnë u në dhe në qetëri e njës a i stajën e vetë punës ki mirë po thot ama a është për një me a të uspedim to në bojnë edhe 20 me qira 3 vetë ka 20 vetë 60 vetë a është për një me a ratu kjo pa, që hapër një me kënjëri, më s'ka më fki helbeti le. Pra që shtu investojnë me të bëhë që si njëri, se nuk investojnë ato me të fërë në darë, e me të fanë, thuj, lehe, i lahë, thuj s'ka zëtë, kështu nuk investojnë kërkush. Po bolash me të bëhë që si thuj. Bolash me të ndërtuj qërtë, gjëmë atë i ndërshëm, bolash me të ndërtuje dhe mërd Ditë në gjumonë me pi dohanë të eritë së i rezonit Tënë me himrena Edhe tënë me ditë edhe ferë Edhe politikën Edhe ekonomien Kejtë me i ditë Mësë me javë dhe rejnë e djetarëve me polpitië A ti në gjami masit së i rezonit ditë në gjumonë Bolash, bolash me dbinë qërtë Se ti Kur ta falë në gjumonë më nëjarë duesh me dalë për jashtë A për shemblë Se e falë në gjumonë Se 3.8.3.8 varte në javë si falë hiqë Ti kërkam me faljëmol, iki pal drejtatorëve, iki bo boll, hajt. Eto në me 20 çert, ato çert janë njerëz dhe jo njerëz. Me 20 çert me dalfi jumo, te dera e xhamisë me pidohan. Kur jojëse, me dalte te dera e xhamisë me pidohan. Kur jam këtu prapë do më thë akni fjalë. Un kur hitim me bo hitën, nxjumo. Kur hipi hitën me bo ditën me nxjumo, as një dritare aty në shkollë si ka leharë jashtë, shohim disa burra pi ndohan, hoja me abdest, me armë faljëmol. Pogja të i për hidbë me bohidbë në gjumohë, me bohidbë në gjumohë, kur zhdrita i të poshtë, ka me të i botë të nevina të mufale dhe dalin për jashtë. Qa të këpunë se të do me thonë? Lënë dhe jemi tashë, ditë në gjumohë, gjibrilë a lejtë selatë, me me lejke, sa ka gjamija në botë, edhe sa ka dirë gjumohë, dirë, dhë, tri, dirë në dirë gjamijave, ka gjami ka një midirë si qabja e tepër, ka gjamija me didirë Nëse ti çanën derë kadime laike, më i shkruaj njëri diçka vin më pranë madhe xhumos. Fillon kjo për ti procesor ashtat sabale. Kur vjen ora 7, sadaka ati, se vapi ati aziya, e një devës. Kur vjen ora 8, se vapi ati azi dawn sadah niluf. Se vapi orës 9 tash më dhon një dele, se vapi orës 10 tash më dhon një pul, i orës 11 tash më dhon një vore. Ku ek edhe ndyllën që ta pat hin me laiket me ngudesin, ku një tiç ather kur tipe hojal nidë ku kjarë, ku shkon atëru, ku e shënu, ku e registru. Të dhe prap, prap filozof, prap Sokrat, prap Aristotelis, prap Platon, prap Njoli, prap Qeserë, që që po kjo fungështu? Që që po? Me siguri se ne popunon diku është për jashtëta. Me ne popunon diku është për jashtëta. Ata popunon me mjeqështri, po nga banë shfaret dojmë ne. Ka thonë Resullaj me një asë, me një hadisë ishte të ju shpjegu gjëmatit vetën me dine dërës, ardhën tra bura. Njone e qeli dhere në gjamirë edhe u futnë në dhavat ku ishin të ndëgju njone u nalën dërë, qëtëri i matik pusë të të shkoj. Masjë e krelë dërësin fa Ara ejtëm amra salatët rrijelin gjehu fa fa të punën e tra burave fa le fa mja rasullë pa s'kuptu më gjo fa amman në dhi awana fa hajtë që u futnë në dhavat dhe dërësit t Allahul jalle jalalu ta kambuluar me rahmetine vak amma alladhi istahya wa ayjiuna al-dayr riyar ma ra nahi istahya Allah minhu fa amaru Allah priyati kisyani turjum fa wa uh, aturbunu Allah priyati fa amma alladhi zahab ama ayji fi skaita wala ghu pri rahmetat Allah rahmetat Allah edhe mashum priyati Ne jemi me një pushë Ku kemi shumë për thonë Po kemi shumë për dhepru E shpa shherë për në ndodhë Nga mësë laknia e pëlqimit Apo e kapjes, apo e rokjes Fjales më njëra dhe putjes A sajnë dhe për në ndodhë Qipër si dhepër me përshri që në gjonë Dojnë me shushuk Tha Allahu këtë din Vajabë Allah Kam thonë tha Allahu I kam thonë Rasul Lajt Arështë të selam e shka të, të ndonë, praja Rasulullah, shka të, të ndonë, si dhe të rjevin gjonat në armëri për punën islami për shdukës për shdukët, si dhe të rjevin gjonat, ta në dhe gjoni o oh, gjëma të jemë, rjevja e gjonat dhe të jetë kështu në armëri. Tridhët dheft, masi ta dërvej e amametin e Allah u to, edhe masi ta spjedoj ata, dhejme me lajkja me mamor shpirtin, ta tridhët dhevite me rad gjëtë punohës si Fal ja Rasulullah, e mas kti në 30 viteën si do të rrehen njanat? Për 30 vite do të jetë sikur me qen un gjallë, kështu do të jetë. Thumma yakunu mulkan 'azuda, fa tartaidat bawd meratni do ta kapin kush ka veti. Thumma yakshu al-kalb, do ta stai ka me dal rena në shesh. Fal ja Rasulullah, si të duhom kjo sadzjas kjo? Fa të du mu hadhihi ma të dum, fa ka me zgja kjo, aqë ta ka me zgja. Pra, di vet e tre muje nën dit ka qenë e babakri. Dimin dhët vet e te të muje nën dhët ka qenë as djumeri. Katër vet e nën muje nën dit ka qenë as kësmoni, me se nuk i kam nga bu numrat, edhe as tjalia koneve, te të muje të hafanit, bojnë rasht të rëdhët vetë. Kërë i banë Hasan i Gjalli alë i setë muaj khali të ja dërëzën Muavijut, në vitë një qënë e trejë të di, benë khilafeti e më vive përshë, vina abasit e majtë të qënë e gjazë dërëtë disa vite. Fa Rasullullah alë të të sërëmë, kjo dëzgjate ashtë sa dëzgjate, fa kush vjenë mësësa, ja Rasullullah, fa thumë të ëti saltana, fa ka me qenë saltanoti, fa sultanët kanë marë. Erbën e vato, rahmetullahi të alë qka ka mas sultanatit ta thumme jekonu mulken gjabra e ta mas sultanatit dhe dvele diktatura ta thumme jekonu mulken gjabra ta ni ven thalini ven qerqili ven tita ven enveri ven afazesedi ven mustafa qemoli ven gjamal abdun naferi vin eksi eksi eksi të pa nëhumur ven mreti dhen mratit fillim dalon saudi tash momentalisht shpjegimin e librit i cili e kaën ne riadul salihin riadul salihin jema të ndarshëm as një libër i cili e pamban me vete në numër shumë të vogël të lëndës së hadithit me vete i mbaj 3 400 hadithe 500 thoj rrah rrah këto hadithe ka të gojn ja më pritën te allahut ja më vërtetën ja më sabrin ja më durimin ja më ja më kuishin me kon ja mikit me ibn saqi që të hadith e i përbonke hadith e ka ndalë se shumë politik e ka ndalë se shumë politik shumë tonë e me mësugje moti këta përbonë shumë muslimant mirë këtja jonë është kuj për i shkon kjo në mulli kuj për i shkon në mulli kjo kjo për i shkon në mulli ative shka kanë kapë sot dë njohën për gjishti për gjishti edhe për krije dhe përbishti kejta zma ative, se helbet për po folë dhe një horë dhe një laf helbet, qka i avsalë hatrin ative qerve, e tole ato kërpër atojnë neve, këshire betaj hoxha ju, kishë folë një shka për neve, shumë për në ngushtojnë. Po a joni për dëmë televizor për sot ti, në gotë ti shka për folënë. Kërë ti gjuha jote asë një harë zyrtarës ka më qenë. Këta ka kë kaputë njëri po del po thotë, "Ki kur më zullon s'po bën hir." "Ju hayat e asnjëherë ziftar s'mundot më thën derisa ti jamun e këtu. Ki kur zos po bën zullon hir." "Po dan zullon ai ska po thot se Krishti rëfiej kanë binin pa vend për shkak se besoi se Allahu ka gjall. Ki shumë zullon po ban." "Ishte më keq. Na i tha i haqrim neve. Njëri na i tha i korrizin, "Histë po ban ti." كيف بانكيتس كفياسان دي كوي هاتري ثاني poet شميمان ني poet arab arab islam arab musliman فقتل امرئ في غابه جريمه لا تغتفر وقتل شعب بريء جريبه وقتل شعب بريء جريمه فيها نظر Famë mit në njëri, në njërin shpellë. Po kja, është, kja është krim që sfalet kur. Me mit në njëri, një popull ta fajshën thoin, "Kja është krim për të, të cilin duhet të diskutojmë." Zban popull për këtë. Kjo një orë. Se dia që jo, fjalli, pra e regjistrua ajo, ta keni shumë më kuptuar dallimin mes janë as fjali edhe fjalies së katërt. Pra to e përstresën e harë. Këfën këtë lëmërë inë fi gëbët inë gjërimët unë letur të faru Wa këtë lëshabin bëri inë gjërimët unë tiha në dhëru Këtë me mitë njëri njëri në njëri në shpala gjë Thojnë këra kremë shka së falët se ki ka mitë njëri shumë njëri ke që ka mitë njëri A i qetëre mitë një popër për papajshëm thojnë Duhet me bisedu për këtë punë zbanë pa bisedu se kjo samirë A <laughs> duhet me bise duhet për kjeta po. Me mehtë në gjali njënit pa u shkollu, një popëll duhet me u shkollu. Me u të ngu një fakulteti, një popëllu duhet me folë, për këtë zbanë të folë. Sita zbanë të folë, zban fol. kubanë, duhet me shkollu, negësijata, duhet me, me pasë, komunikata, duhet me ullë, me bodë dojene, me folë, zbanë të folë për kjeta. Folëni, folë në shakëmuni. Fol në shak në, në. kolë, e Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam në gjonat kanë rrëdhën më rrishë a që ka qenë kështu gjëmatin dërshumë që tu ka qenë e shkru me me dine hona ju sëll wa ju gjawi bu muhammedun alihissalatu wasallam a shkri që dëgjo këton me dine ty tët edhe përgjigjët muhammedi alaihi wasallam edhe që dëgjo me rëfum që jenë shka punë qërët bojnë vepra për të cilët i ka ndalu allahu lërgojnë për e i prunëve për të cilët i ka ndalu allahu edhe aj me të barabartëja to ato. a e shëshit njeri jetë për për jo shëshit njeri ka ndonë ka shkoj një popull jo votohët djetari me vota s'ka djetar me vota, ka djetar me lezime dhe provir populli kurta rria djetarët e vetë me vota me i gjithë i njera i populli I mjera i populli të cili voton dhjetarë. I mjera i populli të cili dhjetarët i shpallë të janë dhjetarë. Po i luma i populli të cili prodhon dhjetarë për kamësimi edhe lezimi. I luma i populli të cili patriotët e vetë, i ka të shkolluar, i ka të bitur. I luma i populli të cili patriotët e vetë, i ka të islamizuar, i ka musliman, i ka të bevëtshëm në emni në allaut flenë, në emni në allaut hetinë, ende në zdoras nuk e marrin parasysh që të kanë përveç urmin e Allahu Jellalul Uglu ve Jellaluhu tash nga për katra verset të, të, të dhe fundit që më shpjegua për punën e realitetit të dërsë të fundit për punën e devijimit besimit jewidive edhe të mosfarave që i ka dhënë Allahu Kurani Kerim me të të të tjive, si burim se këlni shum gjona mirë pasaxa janë devijues të ative se keni në mend për çka se ti keni regjistruju se si keni përgjithmonë regjistruhesh jan on pra i kanë përgatitur Sa jonat mbroja çfarë si krime kanë bërë ato ta, e tani ju do t'i dëgjoni kanja kanja Allahu Jellal ka ka er u Meshruq te jelmë do t'i dëgjoni kanja kanja tashni se vetëm një optive mo kur erxhënmetin u blin kanthan kafor inhum la yunbinu billahi wal yawmil akhir kjo ka leo imeneve nuk e besojnë Allahun në ditën e gjykimit ë an von për me të murtu jo musliman sa të dush sa të dush inhum la yuharrimuna ma harrama Allah ataj çifot Allahu harama tash këto A sajnë që i tofë allahu a arama të i tofë? Hallal. I tofënë hallal. Innhum la yedinu në dhinë l-haqqë. Fëllahu gjallë gjelaluhu dhullën nga dhinë islam, dhërtu në qëtër. A është edhe kjo të dhullë për me të mërtu se si e musliman. Fëllë jahudë, jahudë të talu zhejri a shjallë allahu, dhullë më shumë dhullë, kristënë që kësa? Kristënë që në dhullë, a Krimi qeter, dhe njëri i do në, e lëjotë fi honor Allah, po do në nëshinë dritën e Allah, a mundët? Një djetar nga ka spjegu qartë edhe shkërt, fa mundën njerëzit me zhduk dritën e Islamit. Qartë edhe shkërt ka kalzu. Dhe thonë, a mundët me urealizu? E kanë kytë një djetar kanë tonë, a mundët me urealizu që mëtëmëtet më njerëzit ta shimin dritën e Allah, ka thonë po, mundët me urealizu. Qartë, kur ta largujnë, që i si primë djilët pikë tu me vojë të alargoj ma ne pak edhe t'ja zonë dritën të primë, që atë herë? Pra apë e shukë, apë e shimë kënë? Pse, që ka përmëndoni ju? Na që ju që i këni arë në gjamië sot në këtë dërstu nuk ashtë punu, nuk ashtë investu me shekuj që ju sotë të mësjeni? Përmëndoni se ju jeni të rastit? Jo, kanë qindru babalar të ju kanë qindru prindit e dhe gjistrat e ju loj loj herësire I ja kan përfiljje alitologjikës, edhe ju jeni këtu me neve sot. Ju ja, apo mendoni se ças ka... jo, po nuk ka? Ke të rafshka shkuaj, jo, s'ka shku rraf, po kanë çëndruar njerteton, se rraf nuk ka shku. Kanë çëndruar njerteton. Çi çëndruan ato? Çemë shembull shumë të vogël thjesht parë të u fal para jashta gamjes. Kanë kor me drapën. Kanë kor me drapën, edhe kanë ninur Ramadanin. Kanë kor me drapën, sunteton se din këtu. Sunteton nuk e din këto fëmijët e ton, që ai kanë 20 vete, 25 vete teposh. Këto se dinë, këto nuk e dinë se prej mateqit, pshatit mateq, e terim pshatin vakcins, kejt katunet kur kanë korë me drapën, kanë shku në roman ndrek me pushu, e dona përbunan dhe të fushës kanë një në bunor, me rel, kanë nejt pak, të ne kanë dal, të ne kanë hi ajqetri, a shlu në bunor, të ne kanë dal, të ne ajqetri kanë hi, e të ne kanë mushu, i kanë qita t'i me cullë dhe ashtë, me i fladit me kofë se e kanë një Ramazanin, cullë të cullë Ne nazalim Vanzë. Skan fai teleplaspenin nën Vanzë. Këpë nën Vanzë. Ju sa jeni ka se para daule za pomosnara. Pomos me, me kontre. Do forse po në Ramadanin te. Ka cin drut parat. Nuk ka i devijut parat, na jemi so. Po nuk do forse, nuk a she investuar mos me çen sot. Ash investuar shumë. Ash investuar shumë. Una po frapija më atoshka jemi, ato sa prap. Kush ka dëshirë më ditë, tha mundën t'ia firat me jasht duke islamin dritën, tha mundet me jasht duke islamin dritën nëse me frimë ja heken dritën dhillit. Si të mundin këtë punë me vao. Në një tribun në Shkup, para disa viteve në Ramazan, njëri pyet ja ahim, kristeran në xhennet. Që ahim, jo muslimanën në xhennet. Kë pĩtja shkuranor i ngjal kësaj dritës, dritën dhillit me frimë më ja hekta. Kurani Karim një ka thonë po, hinë gjënë ne të të shkasë janë muslimën, ama sitë hi e devja për dyrë gjelpanës. Devën e kini pojva? Devëja është një hajvanë, një mikilogram i bërë në shpinë, me shkallë dhubë një hipë në shpinë, me shkallë. Ja është dratë ajo poshtë e hipëti, ja i në shkallë të hipë në shpinë, ta sa jonë ja pitu dhijave. E, që e eh, devja kërë ka përceve për dyrë gjelpanës, Pipa, si të botë që ajo si ndonë, ndonë që edhe ato shka si janë muslimani hi në gjennetë e pësët hi në gjennetë po në gjennetë në kuj du dhë hi në gjennetë në ati hirë që ka desh me jof njën pashëq hirë në gjennetë në ati të li ka thonë kull huë Allahu ahad thuj Allahu ashë një la shërikë lëhu wëla nazira lëhu wëla na mithala lëhë nuk kartak, nuk kashëq Edhe nuk ka ati jan -jan. Që shto ham gjennet, ham soven, i xhanxhonj. Çfarë të kundësoj të re injenier? Edhe pa xhennet, hamsveti savon, ne moje. Bakpo ja boin tia i haxhi i age? Nuk mundet. Nuk mundet, nuk mundet. Nuk mundet. Nuk mundet nas mirat, nas mirat nuk mundet. Edhe në xhennet, edhe punti jo xhennetit, jo turrën xhennetit, nuk mundet. Edhe në xhennet, edhe vol nuk mundet, jam e koh, jam nuk mundet hiç. أما قود الصدمة ومبسوش يجدون الله جل جلاله وجل ساله يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لأكلون أموال الناس بالباطل شيش مهين جنة فالربانة تعطيب إذا أبريت تتعطيب بصولين جمعات الذاتفاء يوم تدريد بصولين ببطل الذاتفاء ما يوم تدريد شكالة ما يصنب بصولين ببطل الجمعات يوم تدريد قرالي كريم جمعات Me ta hëngër hoxha pasunien e kësaj dhunjoje me fe. Kë kuptin e koha. Hoxha me hëngër pasunien e tonën kët dhunjon me fe. Do të thot, me hëngër dhunjon me din, për shkurti pra. Me hëngër dhunjon me din, pasunien e çervëve me hëngër me din. Çish me hëngër me din. Ai rasti që ju e shpjegou për shemb, në shemb tre shembove. Ai rasti që ju e shpjeguat më ortak. Në tetën Ai është rast shumë shumë shumë i praskërt shum, shum, shum për xhamatin me me me me u me, me, me, me menxhuu të gjithë edhe me u menxhuu hoxha. Unë thash atë hoxha bimi bo, bim bim bim, kalzoom duke apo. Se se nuk ka për të xudit kur xhamatin gjë, dash. Ska për të xudit kur hoxha ndan me remi grada yak me bo tok. Spij pun. Po kë ka ndonë histori të lar kur rahat hoxha be. Kjo ka ndonë histori. Kjo ka ndonë histori. Malik ibn Anas ka shku në kufë, ka shku në Bagdad për një vizit. Nani kim një enës, ash a i zotnija i mezhebit, i cili ka bo mezhebi le verë. Ash djetari fëm shëm në islam, ka linë mëdine edhe ka vdek mëdine. Mirë pa a i shkojnë Bagdad për një vizit, a dje e takoj i haqgjajin. Khalifja i shtetit madh islam, haqgjaj, a i haqgjaj, a i përdësëzit, A i të li vradhe edhe prau Gjasas edhe majtas ulemat Ma të mdoj e i boni njëmi dame Ha gjarëgjës dhe më qarë E kishtë rrit menen Kishtë hitë në bimën të vejta me kom E kishtë rrit menen E po falë ke keq Bere që qashtu Se mu e kushë më fatë se se kej me ven Kush gudzon mu më në zonë Të se të të isë po falë është mirë Mali këmë një anesi Letë e pa khalifën të u falë në gjami për i kashpina edhe pa i baza i graj i dajak në gjami dajak edhe hitës nuk u gojë gjonat në gjami asa i se mori masa edhe kje krejë përën e datë masnimo të motit haqjaj i shkon me dile për vizitën e gjami e së nga merit edhe qabës edhe him në gjami e shetë njëri se shumë popull ju kishnë lërë për e ndëgjojshin ka poflatë Edhe a ju afru, tha, kush është kënjëri që gjithë kënë numër i manë i poplë i përdojëkën, kër afru, e po atë që i kisë gradajak në Bagdadë për s'jëgojke. Edhe a afruja, tha në i fjallë. Fa ne amel mualli muënëta, fa shumë mësusë i mirë qenë kërë gjallë, tha. Për i mësëjshë njerë zi qishë morin vashë. Kush mërë vashë me dru, me dru për i mësëjshë. E kush mërë vashë me dorë, me goj, me Për unë së kam po amësu si ti, edhe e falemindërej për dajakët në Bagdad, edhe u largu khalifja. U largu, u largu dhe i gjamië. Dishin mark, dishin mark, se të kam la? Dishin mark, nimi miljar tabuti kështën tërtevora, taksia me të qutevora? Edhe tërimi miljar që linja kështën? Këja, sa është roban që këja? Kisa hoqë, shra ki pa, roban. E për unë përfam roban që ka shkollaj për hoqën, se përfam roban? Allahun kura një kerim neve këta jetë, ne i ka që special ne mësë me u shëndru në rëvona, bashkë për që këtë, pasë njen e muslimanve mësë me, mës me hangër në batin, për vetëm ate që ajta jafë me vullnetin e vetë, edhe parashifat me norma, se sa i takon këti njëri për punën që për e banë. Vetëm ate edhe asë gjohë që tërpër nërë që shëndrumin qërë njërë. Ka thonë, Ibn Il Mubarak, një djetarë shumë i madhë islam prejtë hershmeve, ka thonë, wa halë e kse dhe dine, illa l-muluku, wa ahbaru suin, wa ruhbanuha, a, a ka prish dikush që tërkush në fejë, fejë në islamë edhe fejë të qera, përveç mretë mretërave edhe djetarëve dëbër që ka kanë pasë që e pasurinë e qera me botë vetën, a ka prish dikush që tërkush fejë na jota, që të e ka në prish? Se ka prish kush i fejë, Përveç ative shka Kam pas qef pasunia ative e këtive të bot Qish me jetu, shka me bo Shka me bo që jemi të mirë, opa nga mërë e Allah Po dojmë që jemi të mirë, shka të bojnë Fa apo keni qef dërë do, që dojë e Allah Dhe në poja Rasul Allah A me këta pojnë bilëm djërë të nësër Apo keni dëshirë që dojë e Allah Fa apo keni dëshirë që dojë e Allah Fa apo keni dëshirë e Allah Dhe në dojë Fa izhadu, izhad fi ma indë Allah Juhibbuk Allah, fa banu i dëvot shëm para saj që e ka Allahu ndorën e vetë, fa të dënë zoti, fa po kemi dëshirë që mësoj që dojnë njerëzit, fa në poja rasulë Allah, na po kemi dëshirë pëna dojnë njerëzit, fa izhët fi ma ndën nësë, juhibbuk nësë, lërgoj si për i pasurirës që e ka njerëzit ndorën e vetë, lejtë akëzojnë ato të dojnë të nësë. Lej takzojnë ato pasurinë që e kanë fitu vetë, takzojnë vetë të na të dojnë. Mosqësë e finit e aishka e ka ndohat atë at, at, at farake, atë at farake, atë at, at pasunie, këmë mirështë. Ndash me pëdash njerëzit. Se si t'ju shkojsh ative mas për me pas një interes ative, janë njësë më pëdash, filhavë. Janë njësë më pëdash shumë shpejt. Fa pra, largoj si banu i dëvotë shumë para athaj që Allah e ka ndohën e vetë, dojnë zotit. Bano in darrshim para tasuries se ka njergum dor me vet mosi yesesi ne ati do njerzit kjo thot mësuesi njerzies alayhis salatu wassalam wallahi yum ditna la mazal sot kabul bane rabbel alamin oz zot ket na tihat kto fjal qi i tham inna nansahukum li wajhi llah la nuridu minkum jaza'a wala shukura po e doim para ju shteta as po doim paga me lavo allahu na pagos bashku para ya rabbel alamin edhe insha Allah dhe njëherë po e lusim Allahun me dëvoqëmëri që ato sevapet këti dërësi insha Allah ative nënave nënave tona të shakandik të vorat javë qovë zotin kënë nëtë Ramazani pa nëj paku neve, Arab benalemin edhe e lusim Allahun që neve të nëj qëllë dritarët e mbyllurat dituris të idim gjanat që ka nuk idim Allahun ndihmovë zbashko të gjithve me i realizu gjanat të cilët në prag të realizimit duhet me i pru edhe më sarshina, duhet me i pru e inshallah një ditë për i ditë dhe hapat, dera e veprimit të drejt, por të hi në dhomën e veprimit të cilët meritoj me hi në dhomën edhe me jetu me një shtëpi, prej shtëpiave të bukëra, e cilat dhe tjetë një ditë për i ditë dhe inshallahu ta ala, e rrëthuar me hojt edhe thoprat edhe gardhin tonë, mund dhe një tonë edhe njërtin tonë, ati ku nuk në përzihet më akushtit e shka po bojmë as uh, this let's be insha Allah hey, jen, allahu jalla jalaluhu wa jalla s'anuh lillahi al-fatiha